tambor Bueno, pois, seguimos, Xulio, seguimos no programa. Xa estamos, pois, co siguiente convidado. Que nos vamos ir ás terras de Manzaneda, alí o alto, do Urense, uh -huh. donde quizáis eh, ten a punto de esquiar, ¿no? de facer un esquí, esquiar en Manzaneda, non? Uh -huh. Pero vamos a falar, pois, vamos a seguir falando eh, de entroidos, de folión, ali en Manzaneda, e que nos vai, pois... A falar de todo isto, é o noso amigo Tariro Dani. Moi boas tardes, Dani. hola, boas tardes, que tal? Boa tarde, benvido, moitas gracias por atendernos, Dani. Non eh, vos, por chamar. Eh, moi ben, aquí mm, bueno, desexando bueno, coñecer e saber cousas hm mm, do que de, de festaza que, que se celebra anualmente mm, pois nas pues... casas de Manzaneda. Pois sí, a verdade é que, dicho no clavo, unha festaza. E, sí. e xa levamos, pois, tres fines de semana, máis ou menos, salindo polas noites, eh, sí. xuntándonos os veciños, sí. Porque e, tú ves a televisión e dicen que o, que, o que máis largo son mentiras. Estudo, nós empezamos, o tamo máis dun mes, salindo viernes, sábados, un día nun pueblo, outro día noutro, sí. dando a ronda... Sí. Man, man... E, Non hai unha fecha de inicio fija, sí, sí, sí. hai unha fecha final que é o martes de carnaval á noite claro. a doce da noite, pero a fecha de inicio. Poñámolle que a partir do ano novo, os a xente vai tendo gana de de entroido, de entrodudio, como lle chamamos de fulión, sí. pois já pode salir non, P -p -p -p non hai estipulado pois isto é A partir do ano novo, pois paraíamos. primeiros de xaneiro, vamos a ver, Por certo, tedes certa liorta cous de cous de, de, de Manzaneda <risa> <risa> tedes, bueno, pique, non de orta, pique entre Viana do Bolo, Vilariño oh. de Cónso no, e Manzaneda, no, no, no, que, no, a ver no, que son mellores máscaras cabe só non é verdade o temos é unión que é diferente non é, é unha queixa de bola que non reivindicamos con os a ver, non está tan masificado como o resto pero sí. facémoslo para nós e... e hai algo moi interesante no son troidos por exemplo cando sales aos fines de semana nos pueblos e tal. Eh, o interesante é que nas nosas festas participa moita máis marx da que mira. Ah. entonces cando participa máis da que mira é un entroido. Cando eh, hai máis xente da que mira da que participa, eso xa min é carnaval, que ah. non ten nada que ver entroido con carnaval. <risa> nun, eh, non se parecen en nada esas dúas no. palabras. No. De, de, de logo, que no. Pero pique ni moito menos, é dicir, no, temos unha ah, orión... Sí. Non, xa o sei, xa o sei, pero... <risa> Eh, temos un... algo en común, que é o Fulión. Eso, eso, un eh. A un ten súa máscara. A eso me eh? refería, Que sí. son diferentes totalmente, pero uh -huh. unenos algo que é o Fulión. E unenos o mismo que a mesma tradición. Eh, temos o joabro de comadres, o joabro de compadres. No? Sí. Esa zona toda de Viana, Vilariño e que son, digamos, os pais do Fulión. Porque eh. despois... A eso a eso me refería claro, é, é decir, claro, claro. tendes unha certa unión De unificación De, de, de, de máscaras casi boteiros casi, sí. ca, casi todos tendes un, Unha certa, certa similitude E o folión é unha unión Inenarrable O que me gusta moito é, Distingo moitísimo E os nosos teñen que saber É que cada folión é completa de, completamente diferente sí. O toque de, de, sí, da, sí, dos, sí. Da, Das parroquias sí, Ou do, sí, do, do, sí. da zona É completamente diferente, pero todos eles cun sonido característico e especial. Claro, máis ben claro, popular, Claro, claro, De feito, vamos a ver, nas parroquias de, de, das aldeas de de de de Viana, Viloriño, pues uh -huh. digamos cada aldea, cada parroquia ten o seu toque, eh, uh -huh. sí, sí, sí, pero sí. bueno, digamos na zona de Manzaneda, pues no, estou falando do que eu máis sei, que é onde non hai. Sí. Pues é máis ou menos todo o mesmo, quitando uh -huh. a zona de Borruga, Langullo, Cubeiros que é tamén un toque moi similar, as máscaras eh, mm. xa non bailan igual, pero eh, siguen o mesmo patrón o toque do bombo. Pero Entende. en Demar Lento fan unha pausa no medio, pero bueno, en Manzanera casi todo o mesmo, pero en Viana mm. e Vilariño, pues, cada sí. día, pues, ten un xeo toque. Sí. Desquibranos un, po, un, un chesqueño, pois pues, a máscara, a, a, a vestimenta a, do, uh -huh. do, do... A máscara, con feta. Claro, claro. A máscara. máscara. Sí, sí, Máscara con que bueno, pois pues vamos a empezar, pois pues empezamos por por pés test de pesa cabeza, empezamos eso. levamos unha bota unha bota de de coiro negra, uh -huh. alta, que leva por encima, pois pues, digamos como chamámolle legue, que uh -huh. é, é como se for unha polaina de, de, de cuero que vai uh -huh. ca forma da da da a perna, tiva hasta abaixo da rodilla. Despois levas un pantalón blanco uh -huh. con dúas ou tres puntillas. Si. Sí hai máscaras que levan braga por encima do pantalón, pero iso es en nalgúnas zonas de manzanera. Sí, sí. Despois levas unha camisa blanca con un mantón atravesado por encima do, uh -huh. do ombro izquierdo, uh -huh. cintas de colores, cintas de colores, e despois hai máscaras que ponen careta, outras que non, despois na cabeza levas un pucho, que é como uh -huh. un sombreiro que leva, cada un falle a súa forma, non? Pero sí, sí, sí. normalmente era de forma cónica, e adornado con papeles de colores, no. Na máu dereita, levas unha caixata, sí. bailas con os brazos, sí, sí, sí, sí, sí, sí. co brazos levantados, e despois, algo que se me olvidaba e é moi importante na máscara, que é o, o cinto de chocallas. Ah, sí, sí. Un, se o, o, a, que levas amarrado a, a pintura. Para que chocos. As campanas, sí, sí. campanas que, que, sí. que... No, chocallas, chocallas. Xa no máis chocallas. Xa chocallas. Bueno, eh, para para os nosos ointes que non saben moi ben que Porque que un mechocal. Porque campana sería máis ou menos o as vacas, as chucallas, sí. levánon as ovellas e as cabras. Por iso, si si me refería, iso que, sí, que, claro. que que lle explicaras precisamente sí. que os nosos ointes non seguro que non saben. Por certo, quería preguntarche Dani, entendes eh, sí. algunha páxina ou a túa merma en, en Facebook onde poida verse pois pues, sí. un, un, sí. un, un, un representante do do Frulion? Sí, sí, sin problema eh, Vou falar neste caso Da, da miña asociación do meu fulión Que, uh -huh. que abarca sete ou oito pueblos que, pues, que temos o mesmo toque uh -huh. si Somos máis ou menos da mesma zona Eh, chamannos a Mourela para que é un río que divido o ayuntamiento uh -huh. de Mazzaleda o Concello, ¿Claro? entón temos unha página no Facebook que se chama Fulión da Mourela para acá, uh -huh. como son para este lado, sería Fulión da Mourela para acá, e aí pois íbamos colgando visitas que había entre pueblos, fotos antiguas vídeos, e, e cousas así de, de, de, de interés que a xente gusta llevelo uh -huh. e sobre todo a xente que está fora que por motivos de traballo que non poden estar en Bueno, aproveito para saludar os primos que tiñen En San Boix Ah, tamén miras, O edito que... ya a E eh, eh, todos os primos, un bico e eh, un abrazo para todos uh -huh. Dani eh, volver, Tamén tens unha página túa directamente No Facebook eh, teño no Facebook e no Instagram que Pero vamos a ver Colgo cousar do Don Troido, do Fulión ah. Pero sí, si sempre podes atopar algo Si, sí, sí, eh, sí, sí y debido es donde vive ella con ve pues, eh, dani danidevido en, en instagram ah, muy pueden eh, topar cosas también ahora este día después si hubiéramos contido el tema de entroido sí, uh -huh. sí sí sí y, al, y algún y, y algún toque de, de fulión también ¿eh? sí, que sí, sí claro claro. <risa> claro, eh, claro estas máscaras pueden ser para hombres y eh, para mujeres o solamente hombres sí. ven antiguamente mmm, por lo que me contan Solo bailaban os homens. Uh -huh. Uh -huh. Pero revertiu esa situación. É, é uh -huh. sí, normal. Sí. aquí, bellos, novos, pequenos, maiores, o que queira participar pode sí. facelo dendo o respeto. Sí. Oye, pode ir ao Fulión? Sí, ama, sí, non hai ningún problema, pero hai que saber as pautas que hai que seguir. Porque o Fulión... Uh -huh parece que é unha cousa de, de festa de pero ten o seu orden e ten o seu respeto que chegas claro. ao Pueblo e hai que pedir o permiso, porque tú chegas co folión ao Pueblo é, é algo moi importante, tens que pedir o permiso en verso ah, ah, é unha tradición é tradición. algo sí, algo, sí, do que se, algo do que se diferencia precisamente de ser dous folios que, eh, eh, entre sí. os que dixemos antes que, que o, de, eh. o de Vilariño e mm, uh -huh. o de Viana, que os de Viana levan o Boteiro co, co aquela pértiga sal mén que vosotros bailades que é o difer competi Nós xamos ao redor de nós. Eh, non sei se dixen este dato, Pero peroú Rafa Quintía, que é o presidente sí. da Sociedade Antrolóxica de Galicia, dixo que é a única máscara de Europa que baila, que, que mm. baila alrededor do seu wexe. Sí, ah, sí, sí. Mira. Sí. É un dato mm -hmm. curioso eh, a ter en conta, claro. De verdad de que Dani eh, estarnos demostrando que o, <risas> pues, pues o, que coñeces luego no, no, no, no iran... es pues esto contando nada que eu estou contando algo que, que levo vivindo desde que nací, de algo que non se aprende nos libros, é algo que aprendes desde pequeno que che van transmitindo uh -huh. os vellos do pueblo e uh -huh. por eso me gusta tanto Bueno, no me... aparte de que che guste e que é importantísimo o feito de que cando o vives lóxicamente pues, non o transmiten mellor ¿no? sí. pues, é tamén sí. outra outra cousa diferenciada uh -huh. con respecto aos outros folios e aos outros eh, eh, no sé, entroidos que hai o Carón por pare. Entendes eh, unha certa hm mm, hm eh, amosade la cara, é dicir nalgunos nalgúns non se disfrazan coa a cara a, a cara descuberta. E entonces algúns de vosoutros, vamos, sí, sí. non eh, eh, hai que recalcar unha cousa que non é un disfarce, é o traxe é un e enmascarámonos. Eso, sí. eso. Ou vestímonos de máscara, ¿Eh? en ningún momento un eh, ¿Eh? eso é un sacrilegio sí, sí, sí. chamárlle. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno, a ver, eh, por, por, teño fotos antigas que sí. todas as máscaras unha iban ca cara uh -huh. tapado, pero eh, tamén é certo que nos últimos anos eh, que a xente que non que non a poñía, eh, feito en épocas de posguerra, pois deixan poñían problemas para andar o fulión e eh, moitas veces a guardia civil polía pois mm. chequen vai aí de baixo, sabes? e eh, claro, mandaban te de ah, destapar, sabes? Pues claro. sí. Sí, eh, sí, sí. ao final entre unha cousa e outra, que é máis cómodo sin eso, pois foi se mm. perdendo. Sí. É verdad que eu moitas veces algo con ela, que sí. o el capoño. Si, si, si, Que le voeu e, non é exactamente a mesma, pero é unha que enfermado vi un home que va a descansar e chamabao Andrés que elevaba que era de color negra e verde uh -huh. e diron máis idea líos veciños e fixen máis ou menos unha copia da da que tiñan negra metade negra mitad verde uh -huh. E facíanse de cartón ou do que poderas e incluso houve algúna xente que me dicía os bombos que usamos para tocar o Julián cando rompía algunha piel, pois pues aproveitaban para facer caretas careta, ah, mira, sí, que, claro. non, que non teñen esa, esa forma de expresión como teñen as de baixo, por exemplo uh -huh. vou repetir, comparando para sí. que a xente se dé conta do, da diferencia non? Que, que as de Viana do Bolo, por exemplo sempre teñen un, un, cara na careta teñen unha serpe ou un, un Sí, sí, sí. No, no, no, que... nah, no, no, no, no tiene nada que ver. Eso, eso, eso me refería. Ellos corren, saltan, brincan, eh... mm -hmm. van ya abriendo paso de fulión, nos simplemente bailamos llante dos los bombos, eh, mm -hmm. eh, eh, eh... nada, eh, de cierta máscara que es una figura, digamos, eh intocable no sentido de que quando andas a fariña mm. a máscara non mm -hmm. se lle toca. Quando se empreza unha ronda de fuleón, eh, por exemplo, porque ali nas aldeas alcanche en todas as portas, mm -hmm. alcanche a súa vaso de viño, mm -hmm. unas galletas, un, sí, bueno, sí. que sea, un que che... hasta que non para unha máscara de bailar, non se para de tocar o fulión Eso é unha lei non escrita que sabe todo o mundo, que todo o mm -hmm. mundo respecto. Por iso que mm -hmm. fuleón é moito máis que festa cachondeo. Sí, sí, sí, sí. Eh, é algo moi serio e e que a xente o pasa moi ben. Espero que sí. que algo con respeto. Exactamente, sobre todo con respeto. Perfecto. La verdad de que... Sí. Uh -huh. Mira, eh... yo votaría toda la tarde hablando con vos, pero... <risa> David Manzanilla. David Manzanilla. Eh... Indi me as características dos, eh, do follón, que como se, eh, como se como se toca como, como se toca, con, con que instrumentos uh... todos. Pois pues é un toque sé que non se diría ora mesmo un de métrica musical, un coñecido de solfeo. Pero é un toque vai todo o rato uh -huh. polo facelo coas palmas, pero Si, sí, si, sí, sí. Digamos ¿Vos? que Pa que a baile a máscara ben uh -huh. non é fácil dices, sí. non chegas tú a hora e posta a tocarlo porque sí, non sí, sí. é algo contínuo é... uh -huh. sería todo o rato así Por... yeah. así todo o rato yeah, eh, parece fácil, es. pero non o é non é tan fácil porque... non... instrument... as máscaras tocarlle folión, eh... sí, non no ben. Bailado, ben. Sí. Claro. que quería, quería instrumentos se empregan para eso? pois pues, vamos a ver hai bombos que... Cornos, cornas... Sí. Hai a corna, que sí. era o que se sí. utilizaba antiguamente o, o pastor do pueblo, amanhã, quando mm. salía o rebaño para avisar a xente que sí. botara as ovellas e as cabras fora, ah. pues a corna esa era a que se usaba. Sí. E hai usa pa... aixadas tamén, non? E aixadas, gadañas, e antiguamente o que houbera, falta todo o que fixera falta. <laughs> falta. Con sí, sí, sí. tal de... Porque aí tedes, vamos, eh, folión, vamos eh, fol eh, foliada, fo eh, foliada, folión, tedes de Fulia todo, aí. Sí, sí, hai foliada e folión. Que eh, diferenciai dun o ou outro? Non é o mesmo, non é o mesmo. O folión, por exemplo? O folión é cando te xuntas andas unha ronda por o pueblo, bailan mm. as máscaras, vanche parando, sacanche de si sí. botar un verso ali ao veciños se sí. queres, pa... sí, sí, sí. fai falta meterte con el en cachondeo, <risas> e non xo toman a mal, uh. e despues está a foliada, a foliada, uh. pois, claro, eh, xuntaste tamén a varios veciños, uh. o vas a un pueblo a andar o folión, e despois faz representacións eh, teatrales en verso, uh. todo en verso, pois, con cousas que foron pasando durante o ano, uh -huh. e oficios de, de, de, de oficios que xa se perderon ou oficios uh -huh. que non hai, pero todo un verso. En cachondeo, metendo-se o caixante, e, e, e vamos. Sí, sí, e sí, o día da foliada, pois, sale o Toro e o Torero, que tamén é figura uh -huh. nosa do, do Fulión, uh -huh. sale, recuperamos o Sollo Domador, fai un par vanos, que elevaba desde o ano dormir sin salir, uh -huh. Eh, por iso, que eso son partes tamén menos un troede. Tanto eh. o toro e o torero, sí, como o sollo domador. Sí. O toro e o torero van diante do fulión, Yo, o, o toro vai agarrando o toro, se por un corno vai guiando e se si a xente que este despistado ou non este disfrazada, uh -huh. pégalle un un embiste. Eh, <risa> embiste, se, pero sin facerlle moito daño, pero sí, claro. claro, para pa meterlo broma, no, metelo no, Broma. No cachondeo. Sí, sí, sí. E o oso, oso levaba un aspeales de, de, de, de, de, de ovella, de cabra uh -huh. elevaba levaba, levaba tojos ao redor. E o domador iba agarrando por unha corda. En cierto momento, que se le soltaba, y a vosotros, ibas arrimando a la gente, con Claro. Pues eso recuperámoslo, pues, hace tres o cuatro años, que lo llevaba de dormir sin salir. Sí, jolín. Sí, sí. Sí, sí. Porque e, ahí está... Seguramente, bo... gente que yo estoy escuitando de, de, de, de, fai da edad de, de, de, de, de, de, de, de mi saben de lo que estoy hablando. ¿Mm? Eh, eso era... A broma para o que non está atento eh, Lóxicamente co Corresponde a algo a... yo, yo que si, sí, falaxes agora Pero que ao no, mellor todo, os nosos entes non saben que, Porque hai que estar aí, non? Sí. Eh, eh, uh -huh. E o asunto do, do, do Día da, do Farelo, o Día da Fareña, non? Si, sí, aquí Vamos a ver, é diferente cambiar A No sentido de que, por exemplo, xe vas a Viana Non sei como está o tema do protocolo COVID É verdade, mm. creo que decían que non se podía votar Farinha Pero en Viana, por exemplo, xe, xe compadres Que é o noso día, non? Sí. Mm -hmm. Os hoxe, os homens, só poden votar as mulleres Comadres, as mulleres, os homens sí. uh -huh. E despois, o fin de semana do Entroido ese, ese martes de carnaval Xa todos a todos E o sábado tamén Pois, por exemplo, no meu pueblo, acuérdame toda a vida que, pois, quince días ou un mes antes do Entrudio, como xa chamámonos, pois xa, como viras a mollera unha rapaza de outro pueblo, ou un mm primo -hmm. do teu pueblo, eh, xa eras tú, espera, espera, vou a casa cullas un puñado de farinha para sí, sí. sí, durrar no, sí. a barriacar, sabes? Pero, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, Todos los días hay fariñas. <risa> sí, sí, sí. Todo... Que pasa por desgracia lo que te digo. Sí. Acordando de pequeñinos, íbamos por de Bidueira, no me puedo. Bueno, pues vamos a fariñas arraigadas. <risa> íbamos a bicicleta, íbamos hasta allí. Íbamos... Eh, perdidos de farinha hasta... <risa> Hombre, se sodes estrangeiros, sodes do poblo do lado, non sodes... Pero xa íbamos ao cachondeo, ah, despois claro. se de día outro día, bueno, eh, el, el eso son épocas inolvidables, eso y... non cambia a época do Fulión por nada, o entrúido por nada, uh -huh. é época do ano, sin dúda. Sí, claro que si sí, ademais é unha vecindade e unha comunidade que é, é sociabilidade, non? Que nese momento se fai. Unha cousa que che quería preguntar, elí en Viana ah, teñen, teñen a... Te, en Viana, bueno, por, por ir diferenciando e de decirle os nosos ointes cosas interesantes con respecto ao o entreído. Elimeara teñen o sacan a mula eh, ah, eh, sí. eh, cando aparece unha persoa que, nun, eh, que bueno, calquera deles colle, a mula colle o primeiro que, que, que, que lle parece eh, eleva o, a, a, a, o bar e diz, tú tens que pagar a ronda dor do, do da mula, non? Se si, si non apaga vai ao pilón e aí, e aí tendes algunha cosa semellante algo así, como dixe o do toro No temos o toro, yo, yo uso. Eh, xa te digo, sacamos as indias grandes que hai máis xente, porque senón, xa te digo, habendo pouca xente, pois... Pues, para sí. o asunto de convidar... Sacamos as máscaras para fazer unha ronda como para meter un toro en torrero, xa te digo, sacamos sí. o día de fuleada, sí. que cando sale, sale todo, cando sale ya. Salen os que fan as obras, cando... Con... Cando vos estades oh. máis claro, claro, claro, claro. Eh, Vos, vos non, ten, non tendes ese peligro de, de, de convidar ou non Por o efeito de que precisamente ao chegar a un pobo Xa vos convida a xente para poder participar Por por e ide, que ides aí a, uh -huh. a facerlle eso? Sí, claro, tú, mira, por exemplo Pois pues tal día vamos a tal sitio sí. Que vamos a tal hora uh -huh. Chegamos a entrada do pobo Es pedir permiso. Estamos en un festeixo sempre. Si esperando, pides o permiso un verso, claro. contéstanse, empezas a andar o Fulión Cada certas casas, pois, pues, ache digo, mm -hmm. Un alcanche, unha caixa de galletas sortidas e sí, sí, unha licoreta, sí, noutros sí, sítios claro. alcanche viño e un pouco chourizo, sí, sí, e iso sí. é unha alegría. Tu sabes claro. o o máis bonito que é do folión chegar a no, eh. bailarlle, bailarlle, sí, o márbello do poblo. Si. Bailarlle diante do folión, e el sácache O que pa él, nese momento, é o mellor que ten en casa Pa él, saca sí, sí, sí. sí, sí. unha xarra de viño Iso ah. é unha maravilla Iso claro. é indescritible claro. sí, o, sí, o que sí. se pode gozar nunha festa comeza Claro que sí, sí. escoito unha o sea, cosa Tamén estudiades as, as letras que vades a, a fazer E en algún momento, pois, pues, facedes algunha coña así irónica Ou con retranca para Dedicada a claro, unha claro. persona determinada, non? Claro, claro, claro e eh, eu que te digo, na foliada pois, imagínate eu que te vou decir pois, claro. acórdome co Marucho do Arraigada un ano, pois iba a ir co remolque, con, non sei con cemento, ele ia un barrio Arraigada e chegou co coche de olvidarase de enganchar o remolque, pois verso <risa> po fulión. Que, xondeo, <risa> claro, claro, claro. que o outro pois caiu eh... sí. bueno, non sei. Si, si, calquera isto. non o tomá mal porque sabe que en época do entroido que está todo <risa> máis ou menos permitido, eh? Pois pues eu, eh? eu, eu eu vou dicir, eu vou dicir o que facemos na miña parroquia, alá en okay. de Suarna, pro, na provincia de Lugo. Elí xuntabanse cando xa se facía toda esto pois eh, xuntabanse e iban caschocas, chocas, cas chocas uh -huh. a finca do vicinho e tocaban as chocas como que tiña vacas que non eran as del na horta e tal, e salió o tío correndo mentre tanto roubaban os chorizos <risa> Xa, xa, xa, xa E sí. era... E era na época do Entroido, non? Si, no Entroido, si De verdade, Dani Que eh, estaríamos toda a tarde falando contigo Porque en realidad É unha cousa extraordinaria <risas> O que pade des aí E eh, mm, o feito de que non somente eh, Collades a, a forma de mm -hmm. Explicarlle cousas ou falar de, do veciño Ou do mm -hmm. que xa O que ti decías, de, de aquel que se esqueceu Do remol remolque <risas> o, que, o outro Que caeu ou que sí, cae, sí. O, Bueno, pero estudiarlo de tal forma para que se poida declamar inverso é unha cousa interesantísima, non? Uh -huh. Porque hai que estudiarlo entre todos vos, non? Si, é unha foliada por xa levas as obras preparadas quedas un par de semanas antes para pa darlle unha claro. volta e repasalas es e que eh, está... eh, eh, tal pero o millor vas que a ronda eh, espontáneamente sacanxe do ver e dices, vai, vou soltar un verso aquí Ajá Eh, acordo-me ahora mismo Un que lle soltei ali, no, barrio de, no barrio de cima de Vila uh -huh. ah, A Marina E Ángel Chegando que o folión sacaron Nos de comer e de beber E dixen No barrio de cima de Vila Non hai bar nin hai cantina pero nunca nos faltará de beber mentre este o Ángel ya marina. <risa> ah, no. Entón, enxíranse, ah, non? Dal, dal. Sí, señor. En, ¿no? no, <risa> sí, señor no, sí, Cousas así, cousinha y... sí, de sí. dic. É non entendes regaifa entre unhos e outros, ou a mellor por, por, a chegar a un pobo... É unha foliada, é unha foliada... Eh, pois, pues, imagínate, agora temos que nos xuntar varios povos para poder fazer unha foliada boa, porque sí. antiguamente, pois, pues, Eh, dou, dúas semanas antes iban os de Vidoira-Riqueixo eh, Despois, no uh -huh. fin de semana, viñan os de Vidoira-Riqueixo A Vidoira, -Vidoira. Uh -huh. Entón, tú, nesa en primeira furiada pues, Ibas metendo con eles Alguna historia uh -huh. concreto E eles a semana xa che viñan contestando O que o que ah, ah, lle claro, ah, claro, ah, levabas ah, da semana anterior Xa, claro, é moi moi ben E seguinte, pois, ao <risa> revés Tocaba xa unhos primeiros E así vale, O que vale. pasa que agora? Eso facía A nivel pueblo So, cada poblo facía súa so foliada, pero uh -huh. que agora temos que nos xuntar, pois pues, xa che se digo, 608 poblos para facelo. Claro. Por Deus porque queda xa xa, sí, xa é poco, xente, rural, Si, sí. No. sí, sí, a poca xente do rural quedou bastante debilitado de persoal. Escoito unha cosa que che quería comentar. Tamén tendes celebración eh, gastronómica, é dicir, claro, eh, eh, en un momento determinado, un domingo ou un sábado, xuntade por, non sei, na raigada, porque e eh, eh, fanse androllas de, de Depende, si sí, son exquisitas as androllas do Marucho, eso Marucho exactamente, sí, sí. Eso había que Hombre, sei, que taso sorpresa, no, ¿no? hombre. calle co casa dollas Marucho ou algo así. <risas> pero pero si sí, no, a celebración é si grande do que o consello de Manzaneda faise o martes, uh -huh. que o que lle chamamos nós o día do Trudio, que os vellos chamánllo día do Trudio. A xente non me chamañe mártir de carnaval, pero a mín gustame chamar as por seu nome. Sí, sí, sí, sí señor. O día do ben, E, eh, despois, ora explico, por si teño tempo, porque que chamaban Entrudio. Sí, sí, sí, claro que sí, é lo que estamos escritando. Eh, ese día, pois, pues, xuntanse dos folios de todo ollón tamén, todo o uh -huh. concello, xuntanse os da parroquia de San Martiño, uh -huh. uh -huh. veñen os de Cesur, e, se... bueno, somos tres grandes asociacións de folios que abarcan lo que son as tres grandes zonas de fulións que hai no, no, uh -huh. no Concello. Damos unha ronda por a vila uh -huh. e despois facemos un, unha comida no pabellón uh -huh. polideportivo, pero este ano non sei como vai xer co, claro, no o tema con o protocolo de COVID, COVID. senón non sabemos nás. Claro, claro, claro. claro sí, sí. Pois, de verdade... No xuntabamos o, o jueves de compadres, xuntabamos nosos homens a fazer unha cena, despues andabamos unha ronda de fulión uh -huh. e as mulleres facían o mesmo uh -huh. o, o seu día das comadres. De verdade que pues nos estaríamos Dani, todo o tempo escoitando... Dani, para e, nosoutros... É un prazo e unha honra. E eu doutas gracias no. por traernos o intrudo aquí a San Boi de Llobregat. Moitas gracias. Moitas gracias por darme a posibilidade de, de, de poder voslo explicar. Eu, eu xa che digo, eu, o que vos conto é o que levo vivido desde pequeno, non? Pues alegrámonos moitísimo que disfrutedes del eh, bueno, pois pues hasta outro momento xa temos o teu contacto, nun momento determinado voltaremos pois a falar conto eh, a ver se si isto si arregla un pouco o tema das medidas e eh, eh, se pode anunciar ben para que poda vir xente a disfrutar moi ben, eh. ben moitísimas gracias eh, eh, moitos éxitos, que o pasedes ben igualmente unha aperta unha aperta, David. Dani, Dani